Hanni und Nanni suchen Gespenster. Hallo, Hanni und Nanni. Also, ihr sollt nach den Ferien nicht nach Lindenhof kommen. Was? Wieso? Aber warum denn? Weil das Internat mit dem Umbau nicht fertig geworden ist und deshalb für einige Zeit umziehen muss. Ich habe schon einen Brief von eurer Direktorin bekommen. Oh, wohin ziehen wir denn? Bitte, Fati, lies mal vor. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Also hört. Es ist ein Rundschreiben an die Eltern aller Schülerinnen. Ähm, äh, liebe Eltern, leider ist der Umbau Lindenhof nicht bis zum Schulbeginn fertig geworden und wir mussten für die Schule ein neues Quartier suchen. Gefunden haben wir es nicht weit von hier in der Burg Funkelstein. Dort ist seit Jahren eine Schule für Jungen und Mädchen mit Internat untergebracht. Die Schüler und Lehrer befinden sich für zwei bis drei Monate auf einer Auslandsreise. Die Schule steht leer und wird unser Internat vorläufig aufnehmen. Wir hoffen also, unsere lieben Mädchen am ersten Schultag auf Burg Funkelstein wiederzusehen. Freundliche Grüße, Theobald Direktorin. Hurra, auf eine Burg ziehen wir. Oh, hoffentlich eine richtige Raubritterburg mit Verlies und Geheimgänzen. Herrlich, und wir werden Burgfräulein. Und dann? Raus aus dem Busch? Und wenn die Überfallenden noch Widerstand leisten, dann zack, zack, fort mit ihnen ins Verlies. Hanni, was fantasierst du da für grausame Sachen? Na, das kann ja reizen werden, wenn ihr euch als Raubritter Fräulein entpuppt. <lacht> Die Zwillinge suchten in Vaters Bücherei nach einem Band über alte Burden. F... F... Fun... Funke... L Hier, Funkelstein, da steht's ja. Ja, Burg Funkelstein am Walde. Ein neuerer und ein älterer Bau. Das sogenannte Unter- und Oberschloss sind durch eine sehr alte Höhlenburg verbunden. Na? Sehr stolz schaut die Burg ja nicht aus. Kein Turm, nur ein paar Zinnen. Ich habe sie mir viel romantischer vorgestellt. Aber lies doch nur. Der mittlere Teil, die Höhlenburg, ist in den Sandsteinfelsen eingehauen. Es handelt sich um die Festung eines gefürchteten Raubrittergeschlechts. Oh. Und weiter. Vor der Erbauung des Unterschlosses waren die Höhlen nur auf einem schmalen Felssteig zugänglich der mühelos überwacht werden konnte. Klasse! Das ist doch toll! Das steht da? Mhm. Mensch, Nanni, eine richtige Raubritterburg! Jawohl! Und ich kann dir jetzt schon voraussagen, dass das ein Heidenspaß wird. <lacht> 14 Tage später war es dann soweit. Die Burgschule hatte ihre Räume im unteren Schloss. Die Mädchen waren vor Begeisterung kaum noch zu halten, als sie nach und nach in der großen Empfangshalle eintraten. Hey, hallo! Jenny, wie findest du unsere Burg? Hallo, Zwillinge. Zwillinge! Toller Kasten, was? Ja. ja! Hier können wir einiges anstellen! Ich lass das kein hören, Jenny! Ich glaube, wenn unsere Lehrer sich erst umsehen und feststellen, was für Möglichkeiten wir hier haben, dann sträumen sich ihnen die Haare! Einen oh. ist Wunkelstein nach allem, was man sieht, eine halbe Gespensterburg! Ja. Schaut euch bloß die Luken im Felsen dort oben an! Was wird Mademoiselle nur sagen? Oh. Sie kicherten bei dem Gedanken an die Lehrerin für Französisch, an die temperamentvolle, aber schrecklich ängstliche und abergläubische Mademoiselle. Ob sie schon angekommen war? Am Spätnachmittag hatten alle Mädchen ihre kleinen drei eingerichtet. Hilda, Jenny und Carlotta wohnten gleich neben dem Zimmer der Sullivan's. Hanni, Manni und Cousine Ellie. Wie immer kam Ellie als Letzte an. Sie erschien mit einem Riesen-Koffer, den sie unter größten Anstrengungen in das Zimmer zerrte. Güte, Elli! Hast du so wieder heimlich ein paar schicke Sachen in den Koffer gemogelt? Du weißt doch, dass das im Internat nicht gern gesehen ist. Aber hier sind wir auf einer Burg. Ach, sicher braucht man da etwas anspruchsvollere Kleidung. Natürlich, Elli. Auf alle Fälle brauchen wir eine verwunschene Prinzessin in einer Räuberburg. Na komm, hört mal auf. Wie findet ihr die übrigen Mädchen von der Burgschule in unserer Klasse? Na die, die nicht mit verreist sind. Hella, Karin und Margit. Ach, Musikfans sind sie wohl. Wie alle, die hier geblieben sind. Die Hella ist ganz schön eingebildet. Das finde ich auch. Sie meint wohl, weil ihre Schule eine ganz besondere Schule ist. Hm. Na, der Leiter ist eben sehr musikalisch und zieht viele Jungs und Mädchen heran, die besonders musikbegeistert sind. Ich fragte sie nach ihrem besonderen fach Musik. Klavier, antwortete sie ganz affektiert und fügte lässig hinzu und Kompositionslehre. Aber davon versteht ihr doch nichts. Blöde Sache. <lacht> Schade, dass sie krank war und nicht mit den anderen mhm. reisen konnte. Aber dafür ist die kleine Caroline ja ganz nett und lieb. Ach, die steht doch ziemlich unter Hellas Fuchtel. Mhm. Na, die starrt euch beiden vielleicht an. Das kann ja noch heiter werden. Die dackelt ja jetzt schon hinter euch hier. Na und? Sie hat eben keine Geschwister und lebt mit ihrer Mutter allein. Und der Vater ist schon lange tot. Darum ist sie nicht so selbstständig. Schöne Klette, wenn du nach ein paar Stunden schon so viel von ihr weißt. Na ja, was soll's, ist mir auch ganz piepegal. Dafür finde ich Margit ganz witzig. Wenn sie nur nicht so spießig angezogen wäre. Oh, bestimmt nichts zum Nachäffen für dich, alberne Gans. Blöde Ziege! Hey. Was kannst du was erleben? Hey, Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Jenny. Habt ihr euch gestritten? Noch. Ach Mensch, guckt mal, was ich hier habe. Ach, zeig mal, Jenny. Hm? Ist das eine Beschreibung der Burg? Hm? Wo hast du das Heft her? Etwas von Gespenstern? Ja? Was mit der weißen Frau? Ach, bei das spukt's wohl nur noch, Hanni. Mit der weißen Frau ist es nichts. Aber ein ähnliches Gespenst soll es geben. Ein junges Mädchen mit grünschillerndem Kleid, ja. das sich oben vom Felsen gestürzt ja, hat. So Und ein Ritter geht um, den seine eigenen Brüder ins Gefängnis geworfen haben, uh. weil er ihre Grausamkeiten nicht schätzte. Es soll gewaltig mit seinen Ketten rasseln. Klasse! <lacht> rasseln lässt sich leicht nachmachen. Willst du etwa Gespenstern, Hanni? Na klar. So eine gute Gelegenheit wenn wir es doch nicht entgehen lassen, uh. Rassel. Aber genau. Aber wo kriegen wir so richtige Ketten her? Sie müssen richtig schön schaurig ja. rasseln. Ach, lass mich das nur machen, Honey. Im Dorf beim Schmied gibt's welche, aber nichts verraten. Abgemacht? Ja, klar, klar das, das bleibt an uns. Wenige Tage danach gab es am Spätnachmittag ein Gewitter. Überall klappte und klapperte es. Fensterläden schlugen zu und wieder auf. Durch die Kamine pfiff der Wind, die alte rostige Wetterfahne auf dem Schloss knarrte. Als das Gewitter näher kam, Blitz und Donner schnell aufeinander folgten, wurde es vielen hinzuwiesen. Zu allem Überfluss ging auch das Licht aus. Und dann geschah es. Draußen vom Gang her war ein Ächzen zurück. Ketten, die über den Boden geschleift wurden. Eine Peitsche knallte. Wieder klapperten und schepperten die Ketten. Die Dielen knarrten. Die Burgmädchen konnten sich den Spuk nicht erklären und schauderten zusammen. Eines steckte das andere mit seiner Angst an. Das war ein herrlicher Zauber. Knarren, schimmern, rasseln. waren die Mädchen voller Aufregung. Oh mein Gott, das war gruselig. Jenny und ihr wart ja großartig gestern. Gewitterst eine tolle Untermalung einer Gespenstervorstände. Ja, ich auch. Mir selbst war es ganz gruselig. Guten Morgen. Morgen. Nehmt eure Mathematikhefte raus. Wir schreiben eine Arbeit. Oh, Männer, nach dem schrecklichen Tag gestern, da konnten wir uns doch gar nicht vorbereiten. Genau. Das glaube ich euch gern. Deshalb habe ich ja auch Textaufgaben, bei denen es mehr aufs Denken ankommt. Ach du liebe Zeit, da ging der Schulbetrieb richtig los. Die Arbeit war ganz schön schwer. Deutsch und Englisch Arbeiten wurden geschrieben. In allen naturkundlichen Stunden, auch in Geschichte und Erdkunde, verlangten die Lehrer mehr als vorher. Und bei Mademoiselle, der Französischlehrerin, gab es wieder Ärger. Mon Dieu, ma eine Katastrophe, die Arbeit, ein Reinfall. Ach, was seid ihr für faule, dumme Mädchen. Aber Mademoiselle, die Arbeit war wirklich so schwer. Wir kannten die meisten Wörter nicht und konnten den Sinn mancher Sätze einfach nicht durchschauen. Hilda, willst du mich kritisieren? Oh nein, Mademoiselle. Dann halt deine freche Mund. So, Strafarbeit für die ganze Klasse. Arbeit vollständig abschreiben und zusätzlich alle verbesserten Wörter in Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit aufschreiben. So! Es war wirklich schlimm, denn dieses Mal hatten die Schülerinnen kaum Schuld. Mademoiselle hatte sich geirrt, als sie ihnen das Diktat gab, das eigentlich für die fünfte Klasse sein sollte. Die Mädchen stöhnten und schimpften, sie jammerten und bettelten, aber Mademoiselle blieb hart. Da schworen sie Rache. Was kippst du da so begeistert auf der Maschine, Honey? Das grüne Fräulein von Funkelstein, Jenny. Das wird eine tolle Gruselgeschichte für Mademoiselle. Es ist die rührende Geschichte von einem jungen, braven Mädchen, das auf der Burg gefangen gehalten wurde und sich eines Tages verzweifelt den Felsen hinunterstürzte. Oh, und wofür tippst du das, Honey? Hör den Schlusssatz, Jenny. Dann wird dir alles klar. Mhm. Aha. Also, heute noch zeigt sich das Fräulein in einem grünen Schleiergewand, damit der Schuldige in sich geht, der jemanden ungerecht bestraft hat. Aha, für Mademoiselles Ungerechtigkeit. Mhm. Großartig, Hanni. Mademoiselle, wollen wir es geben? Ha? Aber wir sagen den anderen nichts von unserem Plan. Hör zu, Jenny. Ich steige in die Felsenburg und lasse eine hellgrüne kaffee aus einem Fensterloch wehen. Und oh, Manni, lass mich das lieber machen. Ich bin der gespenstischste Deckenwedler der Welt. <lacht> ja, wenn du Lust hast, ich gucke bei dem Gaudi auch gern zu. Aber wann und wie soll die Vorstellung steigen? Das haben wir alles schon überlegt. Jenny, Mademoiselle hat heute Aufsicht in unserem Stockwerk und macht so um zehn rum nochmal die Runde. Dann lockst du sie mit der Taschenlampe ans Fenster und spielst mit der Decke Gespenst. Ich rufe wie ein Kreuzchen, wenn's so weit ist. Prima Idee. Und heute ist Vollmond. Also flink mit eurer Geschichte von Mademoiselles Zimmertür. Mhm. Es muss so aussehen, als hätte jemand das Blatt zufällig verloren. So schmuggelten die Zwillinge also nach dem Abendessen den Zettel an seinen Platz. Jenny turnte nach neun Uhr mit ihrer Taschenlampe, einem langen Stock und der grünen Kaffeedecke ins unterste Geschoss des Felsenschlosses. Hanni und Nanni harrten in ihrem Zimmer gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten. Unser Zettel war schon weg, Nanni. Ob Mademoiselle ihn gründlich studiert hat? Na, da bin ich sicher. Sch, ich höre Mademoiselles Schritte. Ob sie nochmal in unser Zimmer kommt? Ach was? Sie öffnet doch niemals die Zimmertüren. Hörst du? Sie geht vorbei. Los, dann gibt Jenny jetzt das Zeichen. Ja. Oh, no! No! Was ist das? Das, Mademoiselle? Oh, Mademoiselle, was ist Ihnen denn, denn? Oh, ein Gespenst! Oh Gott! Mademoiselle, was ist denn? Haben Sie sich erschreckt, Mademoiselle? Das Fräulein, das grüne Fräulein! Ach, aber hier ist doch kein grünes Fräulein, Mademoiselle! Oh, Sie haben sich ja schlecht geträumt! Es, es muckt aber, es spuckt! Sie haben wirklich nur schlecht geträumt! Gerade als ich, als ich am Flurfenster vorbeiging, glotzte es mich mit, mit funkelnden Augen und da! Direkt mir gegenüber tanzte ein blasses Mädchen im grünen Kleid. Gespenst, Gespenst. gibt es die Gespenstung. Oh, wie so ruhig Ach, schrecklich, schrecklich. Ich habe auch oh. gehört. Oh, Und ich verstehe nur nicht, warum erschien das Mädchen gerade mir. Aber warum denn? Ich, ich war doch nicht ungerecht wie die Menschen, denen es sich sonst zeigt. Was meinen Sie denn? Was ist denn? Moselle. Hannis Geschichte hatte also gewirkt und der Gespensterspaß war ein voller Erfolg geworden. Nachdem Mademoiselle sich kopfschüttelnd zurückgezogen hatte, strömten die Mädchen in ihr Zimmer. Hanni und Nanni erwarteten sie schon. <lacht> Oh, Nami, das war ja eine gelungene Gespenstervorstellung, ja. was? Oh, Mensch, Mensch, war das nicht toll. Das nicht toll? <lacht> <lacht> Noch nur Gesicht hättet ihr sehen sollen. Gute Augen hat sie ja nicht, sonst hätte sie wohl gemerkt, dass dem Gespenst der Kopf fehlte. Draußen war es inzwischen still geworden. Aber weil sich die Mädchen nicht sicher fühlten, sagten sie sich leise Gute Nacht und schliefen schnell ein. Hella übte am liebsten auf dem Klavier. Sie sprach wenig mit den Mädchen vom Lindenhof. Sie hielt sich lieber an die Mädchen ihrer Schule, die auch nicht mit auf die Reise gegangen waren. An Caroline und Margit. Ganz schön preis diese Lindenhof-Mädchen. Man kommt sich fast nur noch geduldet vor in unserer Schule. Ich hätte nicht übel Lust, ihnen eins auszuwischen. Ja, Hella. Ich finde die Mädchen zwar gar nicht so übel. Aber wenn unsere Jungs hier geblieben wären, hätten sie für die Lindenhofer längst etwas ausgehängt. Großartig, Margit. Machst du auch mit, wenn wir etwas in Szene setzen, Caroline? Aber gern. Nur müssen wir ganz schön schlau vorgehen, Hella. Ha, darauf könnt ihr euch verlassen. Abendessen im Speisesaal ergab sich dann eine interessante Unterhaltung zwischen den Lindenhofern und den Burgmädchen. Heute oh, ist Vollmond. <lacht> Zeit für Klappermänner. Klappermänner? Was ist denn das? Ach. Nur so eine Sage. Ob wirklich etwas dran ist, kann man nicht wissen. Oh, Ach, erzähl doch mal, Margit. Als Geschichtslehrerin interessiere ich mich sehr für alte Sagen. Oh. Erzähl mal. Ja. Übertreib aber nicht, Margit. <lacht> Die Klappermänner sind die Geister von jungen Bauern, Aha. die der Raubritter Hans von Funkelstein foltern und einkerkern ließ. Ach. Sie hatten sich zu Wehr gesetzt, als er mit seinen Jägern wie schon oft über ihre Felder ritt, da aber das Getreide niedertrampelte und sogar kleine Kinder und alte Leute achtlos über den Haufen stieß. Na sowas? Da waren die Bauern eines Tages mit ihren Dreschfliegeln auf die Pferde losgegangen und hatten die Tiere scheu gemacht. Der grausame Ritter ließ die Bauern von seinen Männern zusammentreiben und auf die Burg bringen. Mit ihren eigenen Dreschflegeln schlugen die Burgleute auf sie ein. Das Klappern dieser Dreschschlägel und das Gestöhne der Menschen muss sich schauerlich angehört haben. Aber der Ritter mit seinen Leuten amüsierte sich darüber, ließ die Bauern ins Verlies werfen mitsamt den Dreschflegeln, wo sie schrecklich umkamen aus Hunger und Verzweiflung. Denn wirklich? Sie sollen in Vollmondnächten immer wieder aus dem Verlies steigen und nach dem Ritter suchen. Dabei klappert es, als ob Dreschflegel aneinander schlagen. Mhm. Und ihr habt die Klappermänner natürlich schon oft bei Vollmondklappern hören, Margit, was? Fräulein Roberts, es gibt wirklich Leute, die Sie gehört haben wollen. Sogar gesehen. Sie haben kleine blasse Gesichter und tragen komische Zipfelmützen. Na? Dann passt heute nur gut auf. Schade, dass ich für diesen Abend im Dorf eingeladen bin. Eine Vorstellung der Klappermänner hätte mich sehr gereizt. Ich hoffe, die Klappermänner lassen uns nicht umsonst warten. Auf diese Gespenster bin ich schon lange scharf. <lacht> vermutete ganz richtig, dass die Musikmädchen, allen voran Hella, etwas vorhatten gegen die Lindenhofer. Doch Hella war schlau. Sie beobachtete die Zwillinge und ihre Freundinnen den ganzen Tag und als Hanni, Carlotta und Jenny nach dem Abendbrot zu ihren Zimmern bummelten, stand sie hinter einem Flurschrank und lauschte. Ich glaube bestimmt, dass Sie vom Burghof auskommen. Passt auf, wir verstecken uns gegen Neun in dem kleinen Gelass neben der Eingangsforte. »Das Glas ist aber nicht abzuschließen.« Mach doch nichts. Von dort können wir am besten beobachten, was auf dem Hof geschieht und den Gespenstern den Weg abschneiden. Mhm. Also um neun Uhr?« »Ja, pünktlich.« Hella rieb sich die Hände. Denen wollte sie es zeigen. Die Superschlauen hatten nämlich den Riegel übersehen, der an dem Gelass angebracht war. Flink sauste sie zu den anderen Burgschülerinnen, die schon aufgeregt Luftballons mit Kappen und hässlichen Fratzen vorbereiteten und sagte Bescheid.« Dann holte sie Öl, um den Riegel an dem Glas zu schmieren. Die drei brauchten nicht gleich zu merken, dass sie gefangen waren. Zur Vorsicht schraubte sie nun den Fenstergriff ab. Dann könnten sie auch nicht das Fenster öffnen und um Hilfe rufen. Und Hanni, Jenny und Hilda gingen heller prompt in die Falle. Musik Alles okay? Wir sind soweit. Ja, losgehen. Knüppel hoch zum Klappern? Ja, ja. klar. Luftballons fertig? Au. Ja, ja. Kappen und Fratzen an den Stangen? Alles klar. Dann eins, zwei, drei, los! <lacht> <lacht> Der Erfolg der Gespensteraktion wurde großartig. Das Mondlicht glänzte fahl durch die blassen Ballongesichter, die Hanni, Hilda und Jenny von ihrem Versteck aus beobachteten. Oh, es geht los, Jenny! Schnell! Raus in den Hof! Unheimliche Laute! Wir schneiden Ihnen den Weg ab! Oh, die Tür ist verschlossen! Wir sind gefangen! Ach, Wie kommt denn das? Oh, der Fenstergriff ist auch ab! Ach. Wir können nicht mal um Hilfe rufen. Naja, dann können wir ja Stunden hier sitzen, bis uns eine erlöst. Ah, Nani weiß ja, wo wir ungefähr sind. Aber die Bangbüchse traut sich vor Angst bestimmt nicht aus dem Bett. Bestimmt hat Hella uns eingesperrt. Ich möchte darauf wetten. Ja. Sie muss uns irgendwie nachspioniert haben. Es ist so still plötzlich. Der Spuk ist verschwunden. Naja, dann wollen wir uns auf eine lange Nacht hier gefasst machen. Mhm. Na, lebt ihr noch? Ach, oh, Nanni, oh, endlich erlöst. Sähe du morgen früh eine schöne Blamage für uns mhm. gekriegt. Nein, das kann man wohl oh, sagen. Mensch, seht mal! Guck mal hier, wie frisch und toll der Riegel geölt ist. Ja. Er quietscht nicht mal. Tatsächlich. Alle Hochachtung vor den Burgschulmädchen. Mhm. Können direkt noch von ihnen lernen. <lacht> Am nächsten Morgen beim Frühstück waren die Klappermänner das Hauptthema. Mademoiselle saß mit düsterem Gesicht dabei und stöhnte ab und zu. Oh, no, no, no. Gestern. Wir haben die Klappermänner gesehen. Oh, das ist schrecklich, schrecklich. ich habe grüne Gesichter. Ich stehe wieder bloß wie Lindenhof. Werden. Ich kann das nicht aushalten. Oh, mon Dieu. Ich halte das Ganze trotzdem für einen Jux. Ich auch. Aber war es nicht ein zu gekonter Jux, der so reibungs- und störungslos ablaufen konnte? Fast gespenstisch, liebe Hella. In einer Raubritterburg gibt's nun mal Gespenster. Ja, es geht alles ganz natürlich zu. Richtig, Anima Petit. Es geht alles natürlich zu. Alles ist einfach zu erklären. Ja. Aber nun Schluss mit Petit. Wir wollen lernen. Was Mademoiselle sagte, meinte sie wirklich. Doch ihre Überzeugung wurde noch am gleichen Abend auf eine harte Probe gestellt. Sie hatte sich zu Bett gelegt und war fast eingeschlafen. Herein! Herein! Was ist denn bloß los? Klopft da jemand? Aber Aber das Klopfen kommt ja von links. Oh no! Und der Wand scheint etwas zu ocken und Einlass zu begehren. Gut. Hauschreck. Das ist so viel für meine armen Nerven. Hallo. Hallo. Fräulein Roberts. Bitte, bitte. Kommen Sie in mein Zimmer. Mademoiselle. Was gibt's? Was ist los? Es, es, es klopft, Fräulein Roberts. Immer wieder macht es klick, klick oder klopf, klopf, klopf. Nun, geklopft haben Sie, Mademoiselle, und zwar bei mir. Bitte, bitte kommen Sie in mein Zimmer und lauschen Sie. Fräulein Roberts ging mit. Alles war still in Mademoiselles Zimmer. Oh, bitte setzen Sie sich. Hören Sie doch. Tatsächlich, ein heller Laut, dem Ähnliche folgten. Fräulein Roberts war nicht leicht zu erschrecken. Sie ging dem Geräusch nach, fasste in ein Bücherregal und zog ein paar Bände heraus. Hier, Mademoiselle, ein Becher mit Erbsen gefüllt. Hä? Erbsen? Wasser hat sie hochquellen lassen. Dadurch drängen alle Erbsen, die oben liegen, aus dem Gefäß und fallen heraus. Da liegen schon welche. Dort oben auf dem Schrank steht noch ein Gefäß. Nanu, was ist das? Hier liegt ein Zettel zwischen den Erbsen. Es geht alles ganz natürlich zu. Alles ist einfach zu erklären. Oh, diese Kinder. Sie schlagen mich mit meinen eigenen Worten. <lacht> Falls die Hausmutter Erbsensuppe kochen will, können wir ihr wenigstens gequollene Erbsen zur Verfügung stellen. Es wurde ein Wandertag angesetzt. Oh. Wann gehen wir denn? Ihr müsst ein wenig mehr von der Landschaft um das Schloss kennenlernen. Ich schlage vor, dass wir zum Fluss hinunterwandern und dann am Ufer entlang gehen. Wollen wir den Geheimgang suchen? Geheimgang? Was für ein Geheimgang, Jenny? Der Schluss Schloss herunterführen soll, wie in der Broschüre über Funkelstein gesagt wird. Ach ja, aber da hast du übersehen, dass da auch extra steht, dass der Gang nie gefunden wurde. Meinst du, dass ausgerechnet wir ihn finden? Vielleicht. Na, dann muss ich wohl besonders gut auf dich aufpassen, dass du dir keine Extratouren leistest. Ach, Fräulein Roberts, können wir nicht an der Fräuleinwiese entlang wandern? Aber sicher, es ist nur ein kleiner Umweg zum Fluss. Fräuleinwiese? Wieso? Weil dort die seligen Fräulein in klaren Mondnächten Tanzen enden. Was für selige Fräulein denn? Verliebte Ritterfräulein, die sich heimlich dort mit ihren Freunden trafen, worüber der Raubwächter immer sehr wütend war, wie die Sage erzählt. Nun geistern sie oft noch hier herum. <lacht> die Arme. Das glaube ich nicht. Die oh, guck mal. Ist sie das die Fräuleinwiese? Hm. Aber die jungen Damen sind nicht da. Ich hätte gern einen edlen Rittertanz gesehen. Ach, Ellie, du Schafskopf. Das tun sie doch nur zur Geisterstunde. Elli, du kannst dafür aber noch den Baum bewundern, den die Ritterfräulein als Briefkasten benutzten, dort hinten, die alte Eiche. Man sagt, ihre Liebhaber hätten die Briefe darin versteckt. Die Fräulein holten sie ab und legten ihre Antwort auch hinein. schreiben konnten sie also auch schon. Da will ich doch gleich mal nachsehen, ob nicht ein Brief liegen geblieben ist. <lacht> <lacht> Oh, feuchtes Moos und ein paar alte Vogelfedern. Ich überlege nur, was passierte, wenn Anne mal den falschen Brief erwischte, der vielleicht für ihre Schwester bestimmt war. <lacht> ich Stellt euch vor, ich wäre das Ritterfräulein Adelgunde und, und hätte gerade einen Brief aus der Eiche geholt. Also, liebste Anastasia, er schrieb mir, mein Archibald, welch ein Glück. Oh, und lies doch vor, Adelgunde. »Ich schnitt es gern in alle Rinden ein. Ade, meine geliebte Anastasia!« »Oh, du Diebel! Die schrieb mein Roderich! Wie kannst du es sagen?« oh. Und nun führten die übermütigen Zwillinge eine Szene auf, in der sie sich ständig bedrohten, an den Haaren zogen und sich ankeiften. Fräulein Roberts und die Mädchen standen sprachlos daneben, und brachen schließlich in lautes Gelächter aus. Hanni und Nanni, ihr seid ja die geborenen Komiker. Solch ein Theater hat die Wiese bestimmt noch nie gesehen. Bestimmt nicht. Ritterfräulein in Jeans und Anurals. Das war eine An die hätte noch nicht mal unsere Mademoiselle geglaubt. Fräulein Roberts, ich habe eben mit Lindenhof telefoniert. Die Bauerei dort ist beendet. In vier Tagen können wir aufbrechen. Ach, es wird höchste Zeit, dass wir nach Lindenhof zurückkommen. Die Mädchen sind außer Rand und Band geraten. Oh. Schade. Am Freitagmittag waren die Vorbereitungen zur Reise abgeschlossen. Nun hieß es Abschied nehmen. Trübe Stimmung herrschte, sogar bei den Lehrerinnen. Es war eben doch eine schöne Zeit gewesen in dem alten Gemäuer mit seiner Vergangenheit. Wird's dunkel sein in Funkelstein, dann munkeln und dunkeln durchs Fenster lauter vergnügte Gespenster.